Коли я тихо лежачи під грубою добре подумав про те, що мені розповів Муцій, то відчув, ніби в душі моїй ворухнулося щось схоже на таємну радість. Тепер я знав, що діється з киць і муки непевності скінчилися. А проте задля пристойності я виявляв, належний відчай. І, як мені здавалося, та сама пристойність вимагала, щоб я добре надухопелив чорно-сіро-жовтого нахабу. Уночі я вистежив закохану пару за димарем і, крикнувши «Ох ти, сатанинське поріддя, мерзений зраднику!» люто накинувся на свого суперника. Та він, переважаючи мене з силою, у чому я, на жаль, надто пізно пересвідчився, схопив мене і так почав гамселити, що з мене полетіли жмути шерсті, потім швидко гайнув геть. Киць-киць лежала непритомна, та коли я наблизився до неї, спритно схопилась на ноги і, як її коханець, шкурнула на горище. Безсилий, закривавленими вухами я, Сповз униз до свого господаря, проклинаючи себе за те, що надумав захищати свою честь. Тепер я зовсім не вважав ганьбою відступити киць-киць чорно-сіро-жовтому. Яка жорстока доля, міркував я, через моє чисте, романтичне кохання. Мене пхнули в канаву. А подружнє щастя не дало мені нічого, крім доброї прочуханки. Другого ранку я страшенно здивувався, коли, вийшовши з кімнати свого господаря, побачив на маті киць, -киць. Любий, Муре. спокійно, ласкаво озвалась вона. Мені здається, що я вже не кохаю тебе так палко, як кохала раніше і це мене дуже засмучує. «О, дорога киць, киць ніжно відповів я, твої слова крають мені серце, але мушу визнати, що відколи відбулися певні події, я також збайдужив до тебе». «Не ображайся, – повела вона далі, – не ображайся, милий друже». Але мені здається, що я давно вже терпіти тебе не можу. Сили небесні, захоплено вигукнув я, яка спорідненість душ, я відчуваю те саме. Дійшовши таким чином згоди, що ми одне одного терпіти не можемо і мусимо розлучитись навіки, ми, як найніжніше, обнялися, і ревно заплакали з радощів і захвату. Потім ми розлучились. Кожне з нас було переконане, що друге має велику шляхетну душу, і ми вихваляли одне одного всім, хто тільки хотів слухати. І я бував в Аркадії, Вивкнув я і ще більшим, ніж раніше запалом, узявся до мистецтва та наук.